Це її запитання я пам'ятаю дослівно. Воно було призирливо просіджене крізь зуби. Дама ніби давала зрозуміти мені, що вважає мене несповна розуму і тримається відповідно. А радше взагалі не думає про мене. Її думки зайняті трояндами біля дачних вікон та сімейним обідом. «Я не зумію вам цього пояснити», – знічено відповів я. «Ну то скажіть, на яку тему ви хотіли з ним розмовляти?» «На сільськогосподарську». Боркнув я, аби щось сказати. «Дуже добре», – підвелася вона за столом, мов генерал, що готується віддати наказ. «Перший секретар ЦК радить вам їхати в кологоск і впроваджувати ваші ідеї в життя». Мене душив сміх. Ледве утримався від історичного реготу. На душі було так тяжко і гірко, що додому в той день не повернувся. Що я міг розказати Євгенії? Та й сама вона мені нагадувала даму із кімнати номер один – вже не пам'ятаю, де перебув кілька годин, доки подружжя Копитів повернеться з роботи. Вся їхня сім'я, четверо дорослих людей і дитина, жила в одній кімнаті. Але саме тут мені було затишно і спокійно на душі. Того вечора я таки добряче напився. Їх Борисівна не випустила мене на вулицю, поклала спати в одному ліжку з чоловіком, а сама лягла біля дочки. Так ми й проспали до ранку з Едуардом Григоровичем, наче рідні брати. П'ять хільбин христових Взимираз мені спадало на думку Саме можливість заново пережити власне життя, відтворюючи його на папері вельми звабна і надзвичайно тяжка робота душі та мозку Спомин, який тебе повертає на тридцять років назад Часом буває яскравішим, ніж давно, минулі події та обставини у своїй натурі Але скільки ж тут усюди гарячого, болючого? Пригадую себе влітку 1963 року і намагаюся зрозуміти, що ж мені дозволило вижити. Скажу правду, допомогло життя на природі, за містом, серед неповторних пейзажів, які лишилися тільки в пам'яті, бо взю, дам пізніше, запанував залізобетон. Яка ж вона була прекрасна, благословенна конча заспа. Ні, я не збираюся відтворювати на папері те, що вмерло під лемешами бульдозерів. Не зумію відтворити цієї краси. Куди бувало, не поглянеш, від краю до краю заплави. Розкішними трамами вкривалася дніпровська земля після повені. І паленіли квіти серед трав, високі, барвисті, запахні. Це, мабуть, уже ніколи не відродиться. Навіть тоді, коли нащадки спустять велетенські калюжі, на які зухвалі і незрозумілі підкорювачі природи перетворили наш... Тридковічний Дніпро Виростуть там лопухи й чортополов Будь-які, де котила свої барвисті Святково прикрашені квітами Зелені хвилі, літарна, Найкраща в світі Тимофіївка Точно не можна відродити того Що натхненно з любов'ю створювала Природа впродовж тисячоліть. Прокинався рано до схід сонця І вирушав до Дніпра Там очікував, коли над заплавою Над задягненими вранковий серпанок Водами Дніпра Починало підійматися велике червоне сонце. Досі я не знав таких почуттів. Сонце зробилося особисто моїм. Я відчував себе його сином. Це саме в такі хвилини народилися рядки. Знову сонце зійшло. День прибув. Як мене не було, де ж я був? Мабуть, жив у зорі, в напівсні. Чи в дубовій корі, чи в зерні. Вітер хмарежене, дощ іде. Як не буде мене, буду де. Мабуть в сонце піду до братів, І усе там знайду, що хотів. Що хотів, що бажав, брав зі сну. На землі не дожав, там дожну. 1966 рік. І хоч цей вірш, написаний на три роки пізніше, я почав жити таким настроєм від 1963 року. Це не просто поезія. Так я почав бачити світ, всесвіт. Моє внутрішнє «я» злилося з «я» всесвітнім, а воно існує. І саме тому я мав сили, аби вистояти серед образ принижень та потаємного і відкритого цькування. Найболучшим, звичайно, було те, що я в дружині не мав друга. Вона спершу не цікавилася дачею, жила міським життям, але того літа, про яке йдеться, в неї пробудилося генетично закладено в кожного українця любов до землі.